Allah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 Falenderimet i takojnë Allahu të madhuruar Ate e falenderojmë Prej ti ndim dhe fali e tërkojmë Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar Me të drejtë përveç Allahu Dhe dëshmojmë se Muhamedi Sallallahu aleyhi wa sallim Ashtë robi dhe i dërguar e ti Të ndëruar vlezer Madhështia dhe mrekulia e Islamit Që ndronë në Gjallërin Freskin dhe aktualitetin e ti Islami Si i këtil është Gjithë një i freskët dhe interesantë Ashtë gjithë një aktual Ajo është kësisoj Për arsye se Burimin e ka pre Allahot fuqiplot Allahot është aji i cili E ka zgjedh dhe e ka shpalë kët fe Për njerëzit E ka përpilu dhe e ka kompletu Dhe përsos këtë udhëzim Në mnyrë që robrit e ti Të përru dhe në rrugën e drejt Në mnyrë që ata Ta organizojnë jetën e tyne Ashtu si është masë mirek Megjithatë, njerëzit janë ata të cilët jo rrall devijojnë në motivet e tyre dhe devijojnë në niyetet e tyre. Disa prej tyre, respektivisht besimtarët e sinqertë dhe të vërtetë, tregojnë interesim për fenë, ndërsa disa të tjerë kërkojnë interes prej fes. Dallimet në mes njerëzve çndrojn edhe në këto pikënisje, edhe në këto motive. Sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që shikuan nga aspekti fetar dhe nga aspekti i aplikimit të islamit dhe të mësimeve hyjnore në jetën e tyre kanë qenë gjenerata më e mrekullueshme që ka dëshmuar njerëzimi. Dhe kanë qenë gjenerat e paprsëritun. Ata e kanë trajtuar islamin si fe të shpëllur prej Allahut, si dinë, të cilin Allahu i ja ka zbrit njerëzimit dhe para praktisht ka zëll dhe ka caktuar dhe ka treguar knaçsinë e vet që kjo të jetë feja e njerëzimit. Dhe ata, pra shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, e kanë kuptuar një gjatë tillë shumë mirë, edhe drejt dhe thjesht. Për këtë arsye mëto e jetës të të tjene ka qenë se mirë në ataëna gufranë e kerabë bena i lejtë elë masirë dëgjuam dhe, dhe u bendëm dëgjuam dhe, dhe u përulëm falinë tanë dhe kërkojmë zote unë nga se të këti është këthimi jo dëgjuam dhe, dhe u bendëm dëgjuam dhe, dhe u përulëm është ajo që i banë njerëzit të dalojnë madje edhe në për ditë shmërin ton, kër e pyësi në dikend, apo të ndëgjojnë, thotë pëmënin, ka dalim shumë të madhë me ndi edhe me ndiju, apo ma mirë me thonë, ka dalim të madhë në mes me ndiju, edhe me ndiju edhe me, ndiju edhe me u bindë, që dënë thotë njeri e ndijon e, u dhëzimin, i ndijon fjalet e Allah të fuqiplot, i ndijon u dhëzimet e pejgamberit, sallallahu aleyhi vesellet, Ato pastaj dhe përtojnë dhe rinë zemër dhe në mendje, i kupton ato mirë, e pastaj nuk mbetet nëse, nëse ajnjeri jeta e ti funksionon në bëj bazat sinceritetit, nuk mbetet tjetër përvec se ajnjeri të bindet, të përullet, edhe të filoj me i aplikua ato mësimet cilat borojnë cilat borojnë prej atyre u dhëzimeve. Mirë po sot nëse i këshyrim musliman, dhe të hasim se Një numër shumë i vogël Janë ata të cilët e kanë kuptu kët, e, këtë Këtë formul praktike Që është do të me praktiku islamin Dhe mundohen Aksa u lejojnë mundësit Që edhe ata me aplikun jetën e tyne Motën se mirëna Dhe gjuëm Dhe u bendëm Ndërsa një pjesë tjetër Individ, grupe, qarqet Ndryshme I vrejmë sot edhe pse shumicën për i tyne me bo me i qitën pëshojen reale edhe të drejtë të islamit Nuk dalin shumë meritor për me folën e mënt islamit edhe me qitë kërkesa në mënt islamit Me gjithate i japin vete zgudim me thamë Na nuk podojmë që si islami ekstrem Na nuk podojmë që si islami radikal Na po edojmë një islam tradicional Na po edojmë një islam të shqiptarve Napoëdojni Islamin për Kosovë është këtu me radhë, është këtu me radhë. Wallahi u billahi, merrni Kur'anin, edhe merrni hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kret thirrjet, edhe kret kërkesat, edhe keti insistimet janë për Islam tradicional. Pse? Për arsyes se Islami tradicional është Islami burimor, Islami të cilin Allahu e ka shpalll dhe Allahu e ka zgjedhur për neve. E kanë thënë njerëz, kur reflasin këtë fjalë e kanë një çëllim kret tjetër. Dojni Islam ç ata e quajnë tradicional. E që në të vërtet nuk kërkon për e teje asme u falë, asme dhonë zëqatë, asme u largu për i kamatas, asme u largu për e alkoholit, asme elon hajnin, asme promovu vlera, asme luftu dukurin negative, e në që si islami e dojnë shumë për e aty në cilët sot flasin edhe, edhe qajnë derdhin lëtë për një islam tradicional. E në të vërtet, Allahu i madhruar neve, kër e ka plëcu fejnë, të dhe të një ditë para si me vdek, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e ka shpalë një ajet në ditën e Arafatit, ka thonë, eljohu me e kmel të lëkum dina kom, sëtë ua kam përsos juve fënë tuaj, ua të mëm të lëkum nëjmë ti, dhe ja u kam plëtsu bëgatit e mija, ua rëdhiti të lëkum unë islam e dina, dhe nuk pranoj, edhe nuk knaqem, që ju të paso një rrugë tjetër përveç islamit. Pra që të islam Allahu e ka zxedhë për neve, që të islam Allahu e kërkom për neve, dhe na edhe me dasht nuk ka hapsir me bo ndryshime, edhe me bo modifikime, edhe me bo përshtatje, vala filoni së pëmunët me elon alkoholin, hajtë ti tja bojmë halal, vala filoni së pëmunët me i falë 5 vakte, hajtë ti të thonë bon edhe me 2 vakte, a e tjetëri jo vala i ka punë që shtu, që shtu këtë punën edhe këtë biznesin, edhe këtë pasunin e ka m ti t'je thojmë hadë se për t'ju s'ka gajle, vallohi edhe me dashë nuk mundë me e bo një gjatë t'irë. Për shfar arsye? Se për arsye se nëse bojmë qësi intervenime, ose nëse dikusht të në tonë me bo kësi intervenime, atër ajmonë nuk mbetët islam. Ajmonë nuk mbetët islam. Për arsye se islami nuk është, një, nuk është një ide, nuk është një program, nuk është një diska që na e kena majt një kuvend dhe dhe jena marrë veshtë që sht Jo, Islami është diçka që na ka ardhur prej Snalti, të cilën Allahu e ka formuluar, e dhe e ka përsos. Çto nuk do të më haru kur për për çet arsione fillova fjalimin tim me fjalët Islami, madhashtia e tij, mrekullia e tij, çndron aktualitetin e tij. Gjithmonë 1500 vjet po i bën Islamin në formën e tij përfundimtare, shpallja që i ka ardhur Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Hala për 1500 vjet ska mujt një njeri më dalë, më me thon, valla, ç'kjo dispozit për qëtë kohë, ose për qëtë vend, ose për filan njëren është të papërstatshme. Me drejt jo, e ata dëmbelat, e ata cilët së zdojnë, me ju në nështrua Allah në të vociplot, puna e ty në është tjetër. Mirë po me drejt me uqu, dikush me thonë, valla islamit i ka humbë, freskia, ka fillu me u zbe, është të papërstatshëm. A e kini pa o vlazni, problemet e mëdhaja, problemet e mëdhaja, janë të natyrave të ndryshme, shpirtërore, morale, e të natyrave të ndryshme. Mir po subhanallahu, ata për shkak se e kanë humbur atë orientimin e madhor, ata për ato probleme nuk nuk çojnë kokën. Kur kanë filluar problemet ekonomike dhe sociale, kanë filluar me ungrit, me ungritën protesta. A e dini për problemet ekonomike dhe sociale çfarë zgjidhje po kërkojnë? Protestuesit i keni pas që dy muaj ditë në Wall Street, bën protesta. A e dini çka lypin? Ljupin sistem islam, ekonomik e dhe social Pse? Për arshu se dikosh për njerëzit me që me ka pa se Vallahet që to është shpotimi Edhe pse? Aja është kërkes parciale Nuk bot njeri musliman kështu Njeri bot musliman Me motivin me u lidh me Allahun Me e jetësu Ate për çka existan Ate për çka Allahut ka kriju E pastaj kalim Thikrit ato përfitimet i ki Mirë po jo përfitimi material Me u bo Më u bë motivi i cili ty të vënë në lëvizje. Nuk bën muslimani me qyr, valla numraf të mirë, po bëna musliman. Numraf të keq, po bëna ndryshe, ose numraf të mirë, po falna e nëse nuk mbien mirë, a njerit të gjithësh i bën mirë me me kon musliman, vetë atëher kur habitet, jo po bëna ndryshe. Allahu i madhruar nai ka përshkruar në Kur'an njerëzit të cilët nuk e kanë kuftu islamin si çastë çka kanë kuptuar sahabët. Fjet, cilën Allahu e ka zgjedhur dhe e ka zbritur për ty. Ti nuk ke alternativë, nuk ke zgjedhje. Ti dush vetëm e prano, edhe vetëm e apliko kimia pa hajrin në botë, gjithsesi në botën tjetër kimë shkon në xhennet. Këreta alternativa tjera, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër kanë pastaj alternativa tjera tjera, edhe për vetë suksesit, edhe për vetë xhennetit. E Allahu ka treguar për ata njerëz të regu cilët Jo ka motiv, e kanë kuptuar, edhe e kanë jetsun jetën e tyre, por kanë bë ta çujë për zgjedhje të tjera ose janë nis me motive të tjera. Përmend Allahu Azza wa Jalla në surën En-Nur në katër ajete, përmend për një kategori të njerëzve që kanë filluar me u paraqit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëher kur Islami filloi filloi me me u forcuaj fotë idha duu ila allah wa rasulih li yahkum bainahum idha fariqu minhum mu'aridhun fjala has tur munafiqat fot kta kur thirreshin kur ftoheshin te allah dhe i dërguari i tij ça ata me xhyqun me styne nai mos marrveshje nai kontekst nai çfarë do të thotë ça ka nevojë me ndërhyj dikush hajde se allah dhe pejgamberi au zgjillin problemin ata një herë kanë çyr El kan thot jas vim. Dërsa fott Allahun në vazdim na jetën tjetër wae kulluhumul haqqu yaatu ileyhi mudha'inin. Por vetë një rast, me po më ditse, Allahu dhe pejgamberi kan me xhykuën në favor tyne, vin tunga. Çka do të thon kjo? Sikur do musliman son. Edin për një gjë, çka është çndrimi i fesë? Çka fott Allahu, çka fott pejgamberi? Edhe nuk shkon me e pyjtë hoxën, pëse se e dinë që vete ka gabinë. A mo me bo, me indodhë një mosmarveshi medikanë, edhe e dinë se vete ka mirë, atër i thot ati, a nishtë ka problemë, thire hoxën, ose thire këto, ose thire ato, ose shumicën e plesnive njerëzit që i bojnë sot, pra i bojnë të prirur nga, nga interesa edhe nga motivet këtila. E Allah më pastaj për këta njerës, thot, e fi këllubi, e mërë adhon, e mërë tabu, A thua janë të smutë këta njerëz me smundjen e munafik lëkut, me smundjen e hipokrizis Apo kanë dyshime Apo emje khafune e jahif Allahu aleyhim u a rasullu Apo musë po kanë frikë që Allahu dhe peganberi ti s'kanë me gjuku drejt Bel ulajke humo dhalimun As njona për këtë në sashtë po, këta njerëz janë zulumqar Njëri i cili nuk ka sinceritet të mjaftushën Nuk ka piknisje dhe motiv të pas të njëtën e ti aj është zullumçar nga se zullumin më të madh që e bën ai, ja bën vetës vet nga se atë e çon e çon në në devijim. Disa njerëz të tjerë bojn hile. Bojn hile. Joja për me i ik asaj goditjes të parë të gjykimit të Islamit për gjëra të ndaluame. Ai mundohet me i tjetërsu senet vetëm për mi apo vetit të lejuame, sikurse e ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në praktikën e jehudive këtyn e herë. Allahu Azza wa Jell jau ka ndaluar juhedive vjamën e hyjvanëve. Çka kanë b}{ata kanë thon ani, s'po e ham, po e marrim, po e shkrim, po e bojm, po e bojm yndyrë edhe po e shesim. Allahu Azza wa Jell s'e ka ndaluar për diçka tjetër, po e ka jau ka ndaluar aty në për mos me e përdor në asnjë mënyrë, edhe mos me përfitu prej saj në asnjë mënyrë. Sot ka plot njerëz si ashtu që me të vërtetë mundon me bë po hile në fe vetëm e vetëm për mbivitesh një send hallau për atyre të cilat Allahu Azza wa Jall i ka bën haram njerëzit gabojnë gjithashtu edhe atëherkur me vetdijë bëjmë gabime edhe mëkate ndërsa me pa më ju thon pse po e bën këto ose mos e bën këto thotë e di sa është gabim po e di gjithashtu edhe se Allahu e ka rahmetin e madh do të pendohem në të vërtetë njeriu është i garantuar çonëse pendohet sinqerisht Allahu ka më afar. Mirë po pendimin do të më e kuptu. Edhe do të më e apliku për atë çka ka kalu, për atë çka do të vjen, ai nuk është pendim. Ato çka e bën ti me vetë dëshirë, ato çka e bën ti me me me zgjevje, ato çka e bën ti me vet dije të plot, e thut tani hajtë se pendoha, u ndyshoi se çaj pendim, inshallah Allahu ja mundson, ama ai nuk është pendim i sinqert. Pse? Për arsyesë se pendimi është atëher kur të shtinë me ndihmë keqçarve për punën e cilën e ke e ke bën. Janë pastaj edhe disa deformime tjera të cilat lidhen gjithashtu me motivin dhe interesimin e njerëzve dhe interesin e tyre për të aplikuar fen, sikurse janë te munafiqët shtirja e rrezikshme ku ata paraqiten si musliman, qëllimin e kanë me i bota dam me i bot dam fes, me i bot dam asaj, mirë po, shkojnë edhe hynë edhe infiltrojnë në radhët e muslimanve për të shkaktu dame edhe për të realizu ato programet edhe projekte të tyre të erta që i kanë. Sido që tjetë ndër unë vlazën, ajo që muslimanin e imunizon edhe e mbron për të gjitha këtyne de devijimeve dhe deformimeve, është kuptuarit e drejtë se, me të vërtet, islami është feja e përparimit. Islami është feja e mirësis, islami është feja e qëtsis shpirtërore, feja e harmonis familjare, feja e stabilitetit e ekonomike dhe social, krejtë që ka i vynë njerit si individ, ose si komunitet, njëtën e tyne, krejtë që to i ofroni islami. Mirë po, mirë po, dhëtë me e kuptu se na islamin kër e marën, edhe kër vendosim me apliku njëtën ton, këto nuk e bojmë përdo një interesë, as spiritual, as familiar, as economic, as social, e bojm fillimisht nga piknisia se Islami është feja e Zotit. Allahu neve na ka kriju, edhe na ka qit në tokë, edhe Allahu ka kërkuar prej neve që ne të bëhemi musliman. Allahu ka kërkuar prej neve që ne të jetojmë me Islam, ta aplikojmë këtë Islam në jetën tonë, nëse e bojm çito, me çit motë, atëherë me vërtet kret ato përfitime, të cilat Islami i ofron, edhe i jep, edhe janë të garantueme Ato për cilat jemi të vetëdijshëm, edhe ato për cilat nuk jemi të vetëdijshëm, këta aty ne kemi au pahajrin. Kemë au knaç. Njëri u knaçet ovllazën e nderuam. Njëri u knaçet tokon musliman. Knaçet tu fal namaz, knaçet tu azheru, knaçet tu dhon sadaka, knaçet tu shkon haxh. Mirpo kët knaçsi mundet me e arrit vetëm nëse e ka zemrën e shnohsh për aty në smundjeve të cilat i përmendëm. Allahu e madh, e lutem që të gjithë vetëdijshëm edhe ato për cilat nuk jemi të vetëdijshëm, Allahu e madh, e lutem që të gjithë vetëdijshëm të udhëzojnë në rrugën e drejtë, të na mësonë që t'i kuptojmë drejtë edhe mirë, ta kuptojmë drejtë edhe mirë porosin e islamit, dhe të mundojmë i ta jetësojmë atë në jetën tonë, e themë këtë që dëgjuat dhe kërkuj fali për Allah të për vete dhe për ju, anë dhe ju kërkuj fali se Allah është falës dhe më shiruës. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I kini pa ka njërdo njerëz, që, në një farmënyre, i bojnë do veprime, do praktika që lidhen me fenë, lidhen me islamë. Për shembol, në kerë e vjerë një një zbukurim, një plak, në cilën është i shkrum po e zonë një ajet i Quranit, të spidova, ajet u lë kursia. Ose është i shkrum, janë të shkrum e tri surët e fundit, ose kështu më rarë. Ose edhe në përshpia, i zbukurojnë, do më thonë, për flasë për, për një kanë defekte në të kuptumit e fesë por nuk janë matë këqit e zbukurojnë shpinë me do me do korniza, me ajete me, me i pyta ta kam bindjen se shumica për ty në thujnë po valajse, po kem qef Allahu me naru Allahu me naru prej rezikut me naru prej të keqes edhe e kena vjef së to ajete të kuranit këto e më fjallë të zotit a shumë e vërtet se fjallë të Allahu të fuqiplot kanë një ndikim shumë të marë mirë po Kush prej neve është i garantum që me e varë, me e varë një gjo, qofta e dhe fjale Allahut, dhe t'jesh i rujton. Garanta eksiston në ndryshet në dhe në vlazën. Pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka thonë i bni Abbasit radiallahu anhuma, i ka thonë, ja gulam inni o allimu ke kelimat, o djelash, one dhume t'i msu ty do fjall, dhume t'i msu ty do fjall, dhe me thonë, do fjall të rëndësishme, andaj mbajnë menë. Ahfazillah yahfazuk ruaje Allahun te ruan Allahu ty çka do me thand ruaje Allahun ruaje Allahun mos e ydhna Allahu ka caktuar rregulla ka bo obligime kryj obligimet sa të mundesh ka caktu ka cit kufi ndalesa mos i shkel respektoi kufit e Allahut çështu e runti Allahun E qka fiton? Fiton mbrojtjen e Allahot prej të gjitha atyne rezicjeve eventuale të cilat mundën ty me tukanos përveç disa rezicje që ty kanë me të ndodhë ndërsa Allahot ka caktu që prej atyne prapti me përfitu shumë. Ka deret e Allahot së provat e ndryshme që nuk ka shpëtu askosh prej tyne ma dhja asa ta ma të dashtunit e Allahot fë që plot. Andaj, nëse dojmë Allahot me në arujt nuk ka nevojë të varrim fjalët e Allahut as në kerrat tona, as në shtëpitë tona as kështu. Ka nevojë ato fjalë të Allahut të varrim në zemrat tona. Të mundohemi me të i lexojmë, të mundohemi me të i kuptojmë, të nxjerrim mësime prej tyre, ato mësime pastaj të përkthejmë në praktikën tonë, edhe në përditshmërinë tonë. Në anën tjetër, çato fjalë të njëta t'u mësojmë edhe fëmijëve tanë. A e dini ju vllazni që një numër shumë i madh i njerëzve të cilët frekuentojnë në xhamia Familjarët edhe fëmijët e tyne nuk dinë me u fal. Një numër i madh i atyve të cilët falen, ndoshta janë të rregullt namaz, familjarët e tyne nuk e dinë çka është merranseç dhe për Allahun fuçi plot. Nuk e dinë çka është halal dhe çka është harami. Përgjësia kujt janë ata familjar? Ata janë përgjësie e çati krye familjare ose e çati antarëve të familjes, i cili i ka kuptuar doxhana më shumë se ata. Andaj e kemi obligim çata mos më elan pre mos më elan mos më elan viktim të shejtanit të ati shejtanit të padukshëm edhe të shejtanëve të tjerë të dukshëm po ata duhet më kon tont çasto çish kujdesemi për të ushqy fëmijët për t'i veshur mbath për t'i shkolluar për t'i arsimuar mundohemi me ruit për i rreziqeve është në gjendje njëri jetën e vet më e rrezikuar për më siguru mirësinë e fëmijëve vet eh që sa do të më ashtu edhe ato më të madhën Qashtu që shku i desimi për vete, vim falemi, shkojmë në gjami, agjerojmë, jepim sadaka, për çka? Për me shku në gjennet. A dojmë me shku vetë në gjennet e fmit me ilan dikun tjetër? A dojmë me në dhimët, qashtu që shku në dhimët, kërë shojmë fminë tanë, tonë, me temperaturë, me dhimë bje, me smundje, tonë mërzitën? Dojmë me dhimët halama shumë me se eshe fminë tanë, tonë, të devijumë me veprime cilat nuk i takojnë muslimanit. Nga se ato rezikojnë që a i me shkun gjenem, e vallohi me shkun gjenem është humbja ma e madhe. Për këtë arsye, pra, duhet raportin ton me fjallet e Allahot të madhruar, ta qertsojmë mirë edhe ta jetsojmë. Fjallet e Allahot të varim zemrat tona, të mendojmë i të mendojmë rëstyne, të aplikojmë jetën ton, të apërcilim brezave, nëse një gjotë tile bajmë, atëherë e kemi përmbush obligimin tonë, edhe e kemi përmbush amanetin tonë si muslimanë, për çka Allahën e malë e lusim që të në ndihmojnë në realizimin e kësaj, se kjo me të vërtet është shumë e malë dhe shumë e rëndësishme. Allahën e lusim që të në dhëroj sinceritet në fjalë edhe në vepra, të në udhëzoj mirë edhe mbarë në rrugën e ti të drejt, të forcoj në forcojnë i këtë rrugë dhejrë sa, sa të jemi me frymë në këtë jetë